Er der, er der noget godt? Ja, det, det bliver skidet godt. Ja. Vi har vi det hele, og googlet, og, googlede, og, og altså, vi er klar. Og, og dagens gæst er ikke, <laughs> hvad hedder det, kredsen? Øh, umiddelbart nej. nej. Nej, og det eneste, han ikke kan lide, eller bryder sig om, det er, hvad er det, sæbekrøderiet. Nej for helvede, det skulle du have sagt. Ja, sæbekrøderiet. Sæbekrøderiet. Så du ved har... godt, hvad det er. Ja. Hvad er det? Der ja. ja, der er mange, der synes, det smager rigtig ringdøj. Jeg synes, det godt. Jeg kan også godt lide det. Ja. Jeg elsker det. Men det har noget at gøre med, med ens hjerne, har jeg Nå. læst mig til. Super. Ja? Fedt. Jamen, øh, du går i køkkenet, og jeg går i gang. Velkommen til dagens gæst, Brian Mørk. Velkommen til, Brian. Tusind tak. Jeg kalder det sæbeurt. Sæbeurt? Ja, sæbeurt. Det, ja. det lyder, hvem liger på en eller anden måde. Ja, koriander lyder også underligt. <laughs> det lå simpelthen. En alfa rumbæger. Og Estragon. Koriander. Ja, Korjander. Det er nok ja, det det fedt. Den ja, ja. nye alienfilm hedder Korjander. Du skal ikke se det. Ej, det er jeg ikke kan lige vise puttale, nej. Nå, fedt du kom. Du hedder jo i virkeligheden Brian Mørk Hansen. Det er der mange, der ikke ved. Ja, det gjorde jeg engang. Jeg har faktisk droppet Hansen. Er Helt. Ja, ja. Så det er der ikke. Jeg mere. Det er det simpelthen ikke. Nå, okay. Jeg synes, mørker er bedre. Så er ja, også det er cool. Det er, super det er også vildt, at det er MØRK i ligesom det Ja. Jeg synes det er meget normalt. Ligesom jeg de der er også nogen, der er MØ er CH. Men vil du høre noget? de er alle sammen i samme familie. Alt det med CH? Alle der hedder Mørk i Danmark kommer fra den samme mand, der hedder Mørk engang i middelalderen. Lige, lige hvordan du staver det. Lige gyldigt om det er CH eller K. Ja ja. Fordi det der CH ting var sådan på i 1600-tallet i stedet for K, så puttede man CH på. Fordi det var smart. Super fikt, ikke? Jo, jeg kan bedre lige Mørk med altså med K. Det kan jeg også. Det, det er lidt ligesom at hedde Vest med TH. Mm, det er ikke så frisk føde. Men mørke og fedt, for det er, sådan, ja. det er jo ordet, ikke? Jo. Og så det samme. Altså det, der nu for, ikke får at drive, tage mig selv med, det skal jeg jo jeg vil gerne høre, hvad det er. Jamen det er, at vi begge to bliver 50 i år. Gud, jeg du også det? Ja. Du holder dig meget Lidt bedre, 350. end jeg gør. Nej. Jo. Det synes jeg ikke. Har du kigget? Ja. Det gør du. Nå. Det, jeg synes, vi er meget ens. Nå? Altså. Ja, ja. Hvorfor kigger du på for min mave sigt, der? Det gør det ikke. Ja, jeg er bagover og så kigger du ud på min mave. Nej, det gjorde det jeg... Det var det første, du gjorde, så kigger det, det er der ikke nogen, der kan se. Jeg har lige sagt det høj. Ja. Og folk, de tager ud på <laughs> min ord. De tror det ikke på det. <laughs> Nå. Jeg har været på det, der hedder Wikipedia. Ja. Wikipedia. Eps. Og øh, der står en masse ting, og jeg vil lige læse op, hvad der står. Bare for publikums skyld. Hvorfor? Jeg vil også gerne høre det. Jamen, du får også lov til at Nå, høre det. Øh, sådan, hvis de... Hvis de Altså, vi har arbejdet sammen masser af gange. Ja, ja. Lige, du har lavet Brian Mørk's show, og, og rigtig mange fjernsynsting, og vi har faktisk, du har, har også været tilknyttet meget Dolf og Wulf. Ja, ja, vi har arbejdet begge til på Dolf og Wulf. Ja, du, du var i mit øre, da vi lavede, lavede Dolf og Wulf med venner. Ja, og jeg skrev ja, manuskrifterne og sådan noget også, ja. Det gjorde den nemlig. ja og var med til at udvikle ret meget også uh, bæveren. Åh, uh, oh, Rokko! Ja, Rokko. Oh, yeah, Rokko. Yeah, I like you, oh. the very naughty guy. Oh, I bang it. Uh, I bang it, stick it in my ear hole. In, oh. in. Oh. Det blev oh. vanvittigt på hold af den uh, der bæver, Og var vanvittigt sjovt synes yeah, jeg. Ja, virkelig blev I like it, sticky beaver yeah. juice in your face. I bang it like a fiskekutter. Uh, like a old priest in the priest hole. Nå. Der står, øh, øh, det må man slet ikke sige, og det gider vi ikke, at så snakke shitstorm. Det kommer af altså sig selv. Uh, der står, hvad hedder det, med hensyn til dit privatliv gennemgå. lige bare den, den, er mega kort Hvor Hvorfor står der noget om dit privatliv på Wikipedia? De gør det gør alle. Der står sådan, altså der er overskrifter, så står der kontroverser, shitstorm, Hva? og så står der privatliv, og så står der en klamanse, og så står der filmografi, du startede med at lave Vibels i 2003. Altså. Er der også en IMDb-ting nede i bunden Ja, ja, ja. Den er ikke så, lige så god som IMDb. Men det sidste, der du har lavet, det var Comedy 8 i 2019. Så har du ikke lavet noget siden. Det er altså ikke rigtigt. Nej. Det er det, jeg mener. Det ved jeg godt. heldigvis. Nå, men dit privatliv, der ja, står... Det kan jeg godt at vide. Det faktisk. starter super fedt, synes ja. jeg. Mørk fik sit kørekort som 34-årig. Hvorfor ved de det? Du var det er gammel. gammel. Ja, jeg var også gammel, men jeg var ikke så gammel. Han havde... Jeg var 6'25, tror jeg. Nå, okay. ja. øh, han havde i flere år et samarbejde med Peugeot og har ejet en række biler fra mærket. Okay, jeg tror, det var et år, og jeg biler med. <tryk> Det er meget strengt, ikke? Så tænker man, nå, ej, hvor heldigt. Og så var du det ikke. Øh, Mørk var i flere år gift med sine dus Weber, og sammen har de to børn. Jeg tror, vi havde tre børn. De, de har ja, to børn. Og I boede sammen i et hus i Kalumborg, som viste sig at være forurenet ja. med klor. Ips. Efteråret 2010 gik hun for mørk, hvor efter han tabte sig 18 kilo på to måneder. <laughs> fordi han to var måneder? Fordi han var blevet deprimeret. Jeg tror det var et halvt år. Man kan ja. ikke tabe 18 kilo på to måneder. Det var deprimeret. Uh, paret fandt kort, vi var et sammen igen i 2012. Men er nu skilt igen. Efter de gik fra hinanden, flyttede Mørk ind i en lejet hytte i en skov i nærheden af Står der det, det, eller er du der. Det med. står der. Det står der simpelthen urikibit, her. Ja, det er derfor, jeg synes, det er sjovt. Det er meget sært, Er det ikke sært? Jo, det er jo Altså, det er sådan lidt... I 2018 var Mørk ude for et trafikuheld i Jylland. Ja, under en snestorm med sine to børn i bilen, men ingen af dem tre kom alvorligt. Børn, der, er tre børn, og der står to, og ingen, <laughs> og ingen af jer kom alvorligt til skade. Det er også vigtig info. Ja. Øh, I efteråret 2019 kom Mørks hus i Kalundborg på tvangsauktion, hvilket ifølge Mørk var skønt, da han og ekskonen ikke kunne få det solgt, som følge af forureningen. Det er jo virkelig, hvem sidder og med her fanden skriver det? I 2021 udtalte han dog, at skilsmissen og værditabet i det store hus gør, at han aldrig nogensinde vil komme ud af sin gæld. Ja. Yeah. Er det rigtigt? Ja, yeah, det tror jeg da. Det. det kan jeg ikke forestille mig. Nå. No. Og så står der lige afslutningsvis, den synes jeg også er super supervigtig, at i 2020 blev du opereret for gallesteg. <laughs> Og så slut. Wow! Og så er der ikke mere. Jeg faktisk er faktisk ikke imponeret over det der. Ja, det, det er også jeg brug. også ikke. Men jeg synes også, det er uhyggeligt. Jeg ja, synes også, det er mærkeligt. Altså det der med, at... Du har også øh... en følelse af, at der sidder nogen med en kigger det ja, langt det sted. det er sådan en lidt, lidt underligt, ikke? Ja. Øh, det var ikke for at starte lavt. Det var for at starte højt, fordi det er sjovt jo. altså. Og jeg kender dig jo. Jeg ved jo, du har... Du altså, vidste alle de her ting, ja. Jeg vidste. Ikke det med gallestenen. Det er slet ikke dig. Nej, det er ikke der, er skrevet de nej, nej, det lover jeg. Okay. jeg er på min morfars grav. rigtig smidt. Mm, han er stadigvæk i live. Nej, no, okay. ja, han er det mange år siden. Han er gået bort. Ære være hans minde. Mm -hmm. Godt. Nu skal vi gå i gang. Er du klar? Er vi skal. Vi, have, vi skal. Jo, jo, troede, jo, nu vi skal gang. vi i gang med de syv dødsøger. Okay. En lille starter. Uh, Ravioli med uh, gorgonzola og valnødder. I en uh, tomatsårs, der er lavet på gule. hvad hedder små blommetomater. Og så er der lidt peber og lidt uh, parmesan på. Ja, det ser lækkert ud. Må jeg godt så... sige noget nu allerede? Ja, du må markere. Det er det, det første, vi skal spise, ikke? Ja. Det er allerede 20-30 gange lækre end noget, jeg har spist meget lang tid. <laughs> Jeg har det ikke engang smagt det, det. her. <laughs> Husk at tage det, det er også sjovt, at, uh, at du siger at det der med tomat, fordi man tænkte, der skulle han nu... Jeg kan ikke se mere. For man kan ikke se det til, til lytteren, kan man lige sige, at man kan ikke se, Nej. at... Uh, at der er tomat i jo. det, er, det var en gul tomat. Jo. Det, Og en ret tomat. Gul. det sagde han også. Nu smager du... mm. Mm. De Det lyder, de gode i radioner, ikke mm. jeg? Ja, det, det. Ja. det er det jo godt. Det er det, folk gerne vil have, tror jeg også. Det er ASNMAR. Det smager Det er ret lækkert der, synes jeg. Ja. Mm. godt, ikke? Jo. Lige til at åbne. Lige til at sådan smagssandserne, Jo. Jeg tror aldrig, jeg har fået ravioli eller pasta på den måde, hvor der er sådan et bid i på en eller anden måde. Hvad mm -hmm. er det, du gør det? Det er, fordi jeg ikke koker dem fuldt ud. Så skal vi have det, der hedder aldinte jo? Når du ikke det, men jeg mener med smagen. Der er sådan en, slags, der er sådan en spids smag på det på men en, en eller anden måde. Hvad der indeni dem her? Gorgonzola. <coughs> ja. Mm. Og valnødder. Jeg tror, den. det er den, der var derom. Ja. Og masser af koriander. <laughs> <laughs> Propfyldt til retten <laughs> med koriander. <laughs> koriander, ravioli. Det smager, det kan jeg ikke smage, så. meget. Men godt godt det, det, det giver sådan lidt bitterhed. Mm, ja, helt billigt. Nødden, ikke? Jo. Ja, den smager godt. Men den er også god. Altså, den er ikke sådan udkørkt. Nej, nej, nej. Ej, du har den godt. Tak, Jesper. Velbekomme. Den kan jo, vi sidde og spise lidt. Du må godt går spise går det videre. hele, må du godt, ikke? Du må jo, godt jo, spise jo, jo. det hele. Det, ikke se, skal... det, her, det er jeg kan se, Det der er jo to liter ravioli. Ja, det er en stor portion, faktisk. Og jeg ved jo, at vi får flere ting. Ja, ja. er meget hvedet i dag, tror jeg. Jeg kan godt spise det, tror jeg. Ja, godt. Nå, vi skal starte med at snakke om øh, den første dødsynd, og det er jo arrogance, mm. hovmod, hovmod, som tyskerne kalder det. <laughs> Æh, og derfor der har de jo for eksempel ikke øh, amish de har, jo, de har jo ikke lynlås i deres... Øh, det må de ikke Jeg har sagt det før. Nej, de må ikke lynlås i mm. ting. Men ikke, de, må ikke, de må ikke cykle. Nej, overhovedet Nej. ikke, det er da mm. Men de må godt køre med hest, Hvad hestevogn. Ja, de må ikke have en lomme på deres skjort. Nej, det kan jeg godt forstå. Så skulle det. de have ting i dem, og de må ikke have ting. Nej, jeg bruger min tit til at have min, min mobiltelefon i. Nå. Det kan, de har ikke mobiltelefon Nej, men det er faktisk dumt, at du gør det. Nej. Især hvis det er sådan en lomme, fordi Ik hvis du læner dig ud over noget, så kan den falde ud og Jamen, jeg... falde Hvorfor skal jeg læne dem henover? Det er min dag Hvad skal jeg læne dem henover? Henover? <hæ> henover? Jeg ved ikke. Og jeg bruger den, når jeg går og hører podcast, så har jeg telefonen lige... Whoops, ja, ja. I, uh, næste niveau, gør du det, domper ned? Ja, ja. lægger den roligt. Ja. Nå, hvordan har du det med arrogance? Er du meget arrogant? Jeg bliver tit kaldt arrogant, ikke? Jeg vil sige, at de skoene er en arrogant type. Ja, Men uh, det tror jeg er fordi... Jeg ved det, er fordi at jeg jo så diskuterer med folk. Og så hvis jeg ikke giver dem ret, så synes de, at jeg er arrogant. <laughs> okay. Det er, sådan, det er sådan, det fungerer som tider, Hvor jeg siger, at det er Ja, så, du har, så er man arrogant. Ja, ja. Så... Hvis man står på sin ret, eller hvis man står på, man har, man har ret, så er mm. man arrogant. Og du kan godt lide at diskutere Nej, med, med folk. Ganske. Kan du ikke det? Jeg synes ikke, det er så sjovt, faktisk. <laughs> Men du gør det jo. Ja, men det. Er jo ikke, Ogs... jeg kan diskutere ikke med folk. De diskuterer med mig jo. Ja, så, men så, så hvis man ikke gider diskutere, så skal man ikke svare. Ja, Nå, det er man næsten nødt til. Ellers er det uhøfligt. Synes det er Lasse Rimmer, Han han gør det også meget, synes jeg. Hvor, han, hvor det når man kigger på... Altså på på medier, så kan man se, at det er mange lange, meget lange tråd ja, det er nogle det. gange. Men han er blevet klogere, fordi han ja. har sådan lidt uh, de sidste par år, trukket han troede. Ja, præcis. Ja. Han går ikke ud i det pjat længere. Nej, det kan jeg godt forstå. Jeg vil nok sige, at jeg var lige så klog som med Fordi du ikke lært det. Nej, det er fordi, folk, ja, som sagt, jeg kontakter jo ikke folk for, for at diskutere med dem. Men de kontakter mig for at diskutere med mig. Ja, fordi du siger ting, og så vil de gerne ligesom høre, hvorfor siger du det? Nej, det er ikke så meget det. De siger bare, det, er bare, at sige, det er forkert, du er en det du idiot. siger. Jo, ja. det er det. Største, du er det underste røv, fordi du siger nogle ting, der ikke rører mig Men Du har jo lavet. Et show, der hedder, er du en nar, ikke? Mm. Ja. Og det er lidt det. Ja, det var fordi, det var det, at være en nar var det sødeste, jeg var blevet kaldt i et andet år, tror jeg. Jeg har ikke kaldt det de andre ting, så var det blevet for hårdt. Men går det godt nu? Med hvad? Med din, med din karriere. Med hvad, Dieter? Nej. Prøv det kan man du vil sige. Du, du sagde. laver stadigvæk Brian Mørk Show. Jeg laver stadigvæk Brian vil... Mørk podcast. Ja. Og, og nogle gange laver vi det også live og sådan nogle ting, men jeg, har jo ikke, jeg kan jo ikke fandme ikke leve det, der kan lige længere. Nej, men hvem kan det? Alle de andre, tror jeg. Nej, der er mange, der har det hårdt. Tror du det? Ja, du er ikke helt alene. Og det er jeg glad for. Ja. Jeg håber ikke, du er på skideren. Nej, jeg har tit dårlig mave. Over det her? Mm, nej, over maden. Nå. <laughs> nej. Ikke, det nej, er, altså, gammel, det det. Men nej, altså, efter storm har det været lidt svært at få ja. firma jobs, og sådan noget. Det er det, vi ja. lever af jo. Ja, men det er også, altså, hvis man ligesom, du vil jo gerne, eller det opstår i hvert fald meget nemt igen, kan man mærke, ikke? Altså, så, der opstår sådan hele tiden sådan nogle hvor det er ligesom to skibe der sejler i det, det er fordi, de sidder og holder øje, men når jeg skriver i eller andet. Ja. Og det er lidt lige meget værdskræv, og så ja. kan de jo finde en ting at være sure over. Og Danmark er også et slemt land, fordi vi er ikke så mange. Mm. Altså. Så det, det, det er der det der faktisk glad for, hvis der har været 10 gange så mange mennesker, så havde der været 10 gange så mange, der synes jeg var en idiot. Det tror jeg ikke. Tror du ikke det? Nej. Det er kun de der, præcis de der 1000 mennesker, der havde over. Ja, det er hele julet Ja, det er faktisk hele København. Så. Ja, hele København. Ja, Jylland, jeg har flyttet til Kallerborg, det er jo næsten. Det er en del jysk i Men der har du boet meget længe, også ja. før. Jeg boede i 15 år, og sådan noget, tror ja. jeg. Altså, vi har jo arbejdet sammen på Zulu for mange år siden. Der var der jo ikke nogen shitstorm. Nej, der har ikke ja. rigtig noget internet dengang. Nej, Pff, det er derfor. <laughs> tror bare, det er derfor. Nå, men du er måske arrogant, men jeg bryder jeg mig ikke om afgang. Har du en, en historie? Eller, nu har vi jo været inde på det, for shitstormen er jo en historie, der handler lige præcis om det hvor folk synes, at man er arrogant, og hvis man holder på sin mening, som du siger, som kan være hvad som helst. Det kan også være en formulering nogle gange, mm. som, ja, ja, ja. som folk byder sig fast i. Ikke? Ja, altså, så... Der er nok nødt til at sige, der er jeg nogle gange bevidst arrogant. Fordi ja. når jeg bliver svinet til øh, slemme, slemme floskler og løgnehistorier og ting, ikke? når jeg er den værste hitler, ja. så kan jeg jo ikke svare tilbage på samme måde. Jeg kan nej, ikke nej. svine dem på samme måde. Nej. Og så er man nødt til at ligesom sætte dem på plads på en anden måde. Ja. Og det kan man gøre ved lige at være lidt en lille smule afkant. Ja. Og, <laughs> ja, ja. og lige være sådan lidt ovenpå, ikke? Jo. Og føle, så føler føle både en selv og den person, at man er bedre Jamen, jeg er meget imponeret over det, for det kræver jo noget ryggrad, kan man sige. Ja, altså, det. Ja. Gør det ikke det? Altså, ryggrad vil jo bare være, at jeg bare ignorerede det, og ikke uh, tog det på mig. Jo, men nogle gange skal folk det, straffe sig ja, en lille smule. Ja, men er det ikke også, fordi du, du bliver såret? Altså. Mm. Nej, Kom nu, nej, nej det gør faktisk ikke. Okay, jeg det synes jeg er godt. Jamen jeg bliver ikke såret sådan for mig personligt, fordi jeg ved godt, at jeg ikke er Hitler. Ja, ja, det, det er det, ved det jeg siger. overbevist om, jeg er ikke træt. Ja. Ret mange jøder faktisk. Nej. Men jeg, jeg bliver ked af det over, at de, kan, at de kan, gøre det, at de bare synes det er okay at være onde. Jamen jeg forstår det egentlig heller ikke. Altså, og det gør også, Nu har vi, jeg har også talt meget om det, men der er jo op, der er, det, det er noget der sker hele tiden lige, nu, ja. hvis man siger noget. Altså, jeg kan jo heller ikke lave sjove stemmer mere. Nej. Altså, og det, og så må jeg være enorm kreativ og lave noget andet. Eller stadigvæk lave sjove stemmer og så. Det gør jeg så også nogle gange. Åh, oh, det er godt. Men jeg giver ikke så meget. Men skal... det, det... Jamen det er man skal ikke ligge sig ned. Nej. Det skal vi måske ikke overgive sig. Jeg gør sig. det kun lidt. Det der kunne jeg ikke komme over at gøre. Nej, og så vil jeg... Jeg gør jo ikke nok noget nu. Nej. Hvad er der forkert i, det, du ja. gør? Det? Jeg laver bare en dem. Det må man godt. Jeg synes, vi skal gå videre. Hvad hul er det? Det er suttet. Suto. Suto. Det er den uh, mest uh, simple etiket, jeg har nogensinde set på en ja, det kan også noget. En Nej, malo. Der er ingenting på den, der står bare et stor sort bukse af suto ja, og, ja. Melo. og det malo. Det er ikke noget pynt, der er ikke noget tegning, der er ikke noget vinslot, der er Intet. intet. Men det er en malo mm -hmm. fra Veneto i Norditalien. Kæft, den lugter godt. Ja, den, men den, det, det, det, den dufter af, synes jeg, det er lidt øh, frugt, der har ligget længe i solen. Ja. Længere. Er det sådan, det, det lugter? Ja, lige, præcis. lige, jeg lige tid, præcis. Jeg lægger mega tit frugt ud i solen, altså appelsiner ja. og æg ja, og sådan noget, så ligger det og så det og, rodner, og så går jeg ud og lugter til det, og det er den lugt, det har ja. fuldstændig. Jeg har tit for min, når jeg øh, øh, sorterer skrald og affald, så jeg synes ikke, min øverste, det er min biologiske øh, affald, lugter sådan her aldrig nogensinde. Gør det ikke det? Mm -mm. Mit gør det tit. Altså, når man er hjemme hos Jonas, så ligger det jo pænt ude på græsset. Jeg ja. tror også, det er den kombination, ikke? Jo, jeg har også nogle sten. Ja, det er jeg tror du... ikke, at få alle de der bananenfluren Den i døst. Det gider du ikke at have. Du godt smage den, ikke? Du drikker bare løs. Der er masser. Vi sidder i et lokalt fyldt med vin, så oh, jeg tænker, den at den smager godt. Det er ko, er godt den er god, ikke? godt lide øh hvad så? Ja, hvad skal man? Le pusje. Jeg har jo snit med jeg har meget svært med rødvin. Yeah. fordi at jeg for hvis jeg tager øh drikker et halvt glas, så har jeg hovedpine det næste seks timer. Ja. Yeah. Så det er godt lille. Åh, det er okay. Okay, man kan godt lide sådan når man sidder og lige spiser, Men øh, når folk sidder og nyder, det er en af de ting, jeg er mest besundlig på i hele verden, når vi sidder så der og den er også en dødsund. Ja, yeah, til. den kommer tilbage til. Det er når folk kan sidde og nyde, et glas rødvin. Det ser ja. så fucking lækkert ud. Ligesom med whisky, ikke? Nå, jo det, det, det, for det er forældede, der det her. Ja, og vi er også flot. Og så har ja, altså, man lige fået den i munden, så tænker man, at det var hvad forårs. Ja, det, det skal man ikke have. Det er bare et shot jo. Ja. ja, præcis. Men det forstår jeg godt. Altså, ja, men rødvin er en vild drik. Ja. Altså, fordi det er tungt, ikke? Jamen også, da du kom gående med de her glas med vin i. Ja. Og jeg tænkte det her det er det mest sofistikerede og kultiverede, jeg har set i mit liv. Mm, og du er med. Det er der, der kommer gående, det der, der kommer aldrig ud. <laughs> og ja, du er med til det. Og det er det, altså, vi, vi, vi kan godt lide, at det er sofistikeret og lidt dekadent, jo. Ja, og ja. det er derfor, jeg er blevet højteret, ikke? Jo, fordi du er sådan... Ja, det er det, man tænker. Man tænker ja. ice white shot. Ja, lige præcis, lige præcis. Næste sæson kommer jeg med sådan en guldvogn. sådan barvorn med ja. kerner med ting, med sådan, ja, og, og sådan have mere tøj på og sådan <laughs> ja. der, og masker og, og helme på. Ja. <laughs> det gør vi næste sæson. Det gør vi. Der skal det vi have tøj sig. på. Men det er godt. Det er en linje man vil have mere af. Det er det. Hvad drikker ja, man den til øh, Lige om lidt så skal I faktisk have noget andet. Så skal I ikke bunde den. Nej, okay. Nej, vi lader den stå lidt. Så går vi lidt mere jo. Hvis vi snart grødet, der er nok. Et, nej, der, er nok. Mit glas er halvt tomt. er nok, siger I, Jonas. <laughs> du er så fucking positiv. Ja, ja, nej, ja jeg er meget negativ. det ja, er meget negativ, ja. ja. Nå, skal jeg tage tallerkenerne og gå ud i køben? Ja, tusind oh, tak. For tak. Det. det smagte dejligt. Eller skal I slægge dem rene? Fed gaffler. Vi går videre. Vi skal snakke om grødighed. Ja. Og du er jo... Det kommer an på, hvad du mener med grødighed. Jamen, er der noget, du gerne vil have? Har du, altså, har du noget, du virkelig sådan... Oh nej. Nej. Nej, nej. men grådighed er også en anden ting. Altså hvis, øh, hvis der var noget lækker mad, så ville jeg jo bare spise det. Er det også grådighed? Ja. Det er svært det, det for mig det er at stoppe rigtig, Det er typisk grådighed, det er hvis man æder det hele. Eller ja, man er slugen eller sådan og, noget, og, og, der, og der sidder nogle andre, som ikke får så meget, fordi du oh. får og langer til dig. Okay, så tror jeg ikke, er. Det slep, så er det, men jeg er svært ved at stoppe, når jeg faktisk spiser, ikke? Og det er ikke ja. engang, fordi jeg har sådan, egentlig har lyst til at spise det. Men hvis det er der, så skal det jo væk. Ja. Og det er vel også en form for grådighed, tænker jeg ja. Og bare spise, du man har det dårligt? Har du altid haft det? Altid haft det. Med mad. Ja. Jeg har ja. ikke uh, i forvejen har jeg ikke lyst til at spise maden. Jeg går ikke og tænker på mad i løbet af dagen. Nej. Jeg går ikke og glæder mig til et måltid med. Jeg gider ikke at lave mad, men når der står noget mad, så skal det væk. Det Spiser skal udrydes. du chips eller sådan noget? Nej. Nej. Jeg kører ikke sådan noget. Guf. Nej, du åbner ikke en guf og sidder bare Yass! ja. Du hvis der er guf så eder øh, jeg det hele. Ja, når det bliver serveret i ja, ja. en skål. Men jeg går ikke så ned at købe det sådan. Nej. Det gider det ikke rigtigt. Altså, jeg tænker ikke på det, det falder mig ikke ind. Nej. Men når du så er der så tænker, åh, oh, oh, oh, oh, så skal ja. jeg bare ned, ikke? Men jeg vil ikke sige, altså, jeg synes, det er mere, faktisk mere grådighed, hvis man raner til sig selv. altså ja, det gør tager jeg ikke, for andre. Det Nej. gør vi Og det er også med at have penge og sådan noget. Det interesserer mig heller ikke. Nej. Jeg har aldrig haft interesse i penge. Men hvordan ser du grådighed? Altså, hvad er det at være grådig? Er det ikke at have, vil have mere, end man har brug for? Det er vel det. Jo, basically det Det der. tænker jeg også. Og, og, og vil have ting. Ja. Og jeg har aldrig rigtig været interesseret i at have... Du ved, jeg kører Balingo. Og hvis ja. jeg havde råd til at købe en dyre bil, så ville jeg stadigvæk købe en Berlingo. Fordi ja. det er den praktiske bil, det ja. er børn og hunde. Og jeg har ikke brug for flere rum i mit hus, Ej. som jeg bor til lejre i. Har du har købt den privat, mere, din der Berlingo? Jamen, jeg har købt den privat. Ja. Brugt, ikke? Ja, ja. Det. Ja, okay. ja kontant. Nå, det er ikke grødet Nej, det føles ikke grådigt. Og jeg har aldrig nogensinde gået op i at have et dyrt ur eller noget mærketøj eller sådan noget. jeg ved faktisk, at du har købt et uh, Victorinox-ur engang, kan jeg huske. Et hvad for et? Hvad det for noget? Det var et ur, du købte en gang. Som for mange, mange år siden. Ja, ja. Altså, hvor vi sad på redaktion. Jeg tror, det var da vi lavede uh, et program, som alle så, som hed... Uh... Hvad fanden hed det? Live... Uh... Vi lavede sådan et live-program med Signe. Nå, uh, Zulu Late Night, Zulu live, Late Night live. Og med ja. MC og Signe og, og, og Molde. Der her. mener bestemt, du kom med et ur, du var sindssygt glad for. Er det et godt ur? Hvad kaldte du det? Det er Victorinox. Er det sådan et ur, man... Kan jeg sælge det nu? Hvis det, koster... finder, hvis det ligger hjemme i en skuffe, kan jeg så sælge det? Nej. Nej. Det koster et par tusind, tror jeg. Nå, okay. Men det er ret flot. Altså. det er første gang, jeg købte et ur, tror jeg. Ja. Kan, det være, så... ja, det kan det Ja, ja det kan jeg godt. Du var være. meget glad for det. Ja. Og så så og det var heller ikke grådigt jo. Det var nu sådan meget. Jeg, jeg, jeg hænger meget med uh, mange mine kollegaer, det er jo stand-up komiker typer, og de mm -hmm. har altså, for dem er det ret vigtigt at putte penge i ure. Ja. Og de har altså meget dyre ure, Og det er aldrig rigtig Men det er lidt ligesom folks uh, fodboldspillere og sådan, noget, de har også dyre ure, ja, ja. Patrick Philip Rolex og sådan noget. Ja, det er, helt det er for vigtigt for mig. Især, du kan også godt lide det, ikke? Ja. For det har du sammen med Brian Lykke for eksempel. Ja, det har jeg. Lykke, er jo super glad for ure, ja. Og jeg kan ikke være sammen med ham uden at han siger, "Hey, du skal lige kigge på det her Men jeg har også fået fint fin Ja, det for det er Rolex ur. Jamen det er, det er fint du ikke? Jo, jo. Jamen jeg havde jo ikke uh, så mange penge, så jeg tænkte på et tidspunkt, da vi lavede have Der var der et uh, program, eller der, i programmet der var der et ur med i, som var et af de der hvad, de hedder, hvad det hedder Seamaster, hedder sådan Det hedder Omega Seamaster. Ja. Og det er sådan i bunden af luksusurene. Nej, det er, det er det ikke. Jo, af luksusure er det vel helt nede ej, der. Nej, hvor... det, det synes jeg ikke. Det er mere tissuer. Og... Det er det ikke det er rigtigt, Det er ikke et. Prismæssigt ligger det... der noget, ikke? Jo, men det er stedeligt. Det ligger faktisk øh, efterhånden op af Rolex. Nå for hullet. Ja. også en Casio Medicmaster. Ja. Nå, men i hvert fald så købte jeg det derude, fordi det var billigt. Så købte jeg så et, ja. øh, et 20 år gammel time-master. Det var det ja. bare. Og så havde jeg det i øh, tre måneder, tror jeg. Hvor jeg tænkte Nå, nu har jeg endelig, nu er jeg en voksen ja, ja. Nu har jeg et, et luksusur. Ja. Men så var jeg nødt til at sælge, fordi ja. jeg skulle betale husleje. Så jeg tror aldrig jeg er gået med det. Det føles ikke grødt. Det føles Nej. ikke grødt. Det føles <laughs> ikke Jamen, jeg tror ikke du er grødt. Jeg tror, altså, jeg ikke, jeg tror ikke du har det. Jeg tror ikke at øh, jeg tror altså jeg tror ikke, jeg, jeg er nok mere grød end du er. Tror du det? Ja. Yeah. Jeg tror, hvis jeg var grådig, så ville jeg gøre mere for at tjene nogle penge, tror jeg. Så ville yeah. jeg arbejde hårdere. Ja. Yeah. Så ville jeg lave nogle flere shows. Jeg ville simpelthen prøve at lave ja, noget. Ja, men det, det er jeg heller ikke. Og det er egentlig lidt dumt nogle gange. Altså det der med at man ikke, man ikke tænker på, at du kunne faktisk tjene mange penge på noget af det du laver jo. Men, men sådan arbejder. Det er jeg, det, bare, jeg lavede, altså i hvert fald prøve på at sælge. Ja. Yeah. Prøve at finde på nogle flere tv programmer og prøve yeah. at sætte nogle flere shows op. Yeah. Det gør jeg slet ikke. Nej. Nej skål det bliver for anstrengende. Det er meget hyggeligt synes jeg. Nå okay. tak. Ja. Siger du det til alle dine en verden efter? Nej, jeg kontakter det til dig. Men er det så noget du siger fordi det ikke er så hyggeligt som det er med de andre gæster? Nej. Jespa, Schmidt kommer med ting. Jonas hmm. Schmidt spiser min ting. Ja. Jeg spiser ja. det med glæde. Så er der en lille en lille baguette. En baguette i Oslo, jeg har fået. Jeg har det. fået er en svær baguette i en skål. Nej. Alt ting er skole. Men der vil jeg lige sige, når jeg spiser hotdogs derhjemme, ikke? Ja. så bruger jeg også til tallerkener. Jeg hader de der flade tallerkener, hvor de vælter hele tiden. Nå, På den måde, så kan de... Det du... er, ja. er smarte. Det er, det er, er faktisk smart, ikke Det nu. Ja. Ja. Hvis man har en lang skål... du er en dybt dyb tallerken, kan jeg øh, holde den. Nej, men en bådskål, altså til en hotdog. En bådskål. Der er ikke noget, der har Er der ikke det? Nej. En bådskål. Øhm, der er lidt konfiteret and. Og så er der en øh, lækker, lækker øh, tomat som jeg ikke kan huske, hvor fanden Kan du huske den, Jules? Den er grøn. Og de, det er store, grøn og de er store tomater. De, ja, men de, øh, jeg kan ikke huske hvordan de Det er rigtig meget. Vi kalder dem bøfttomater. Ja. Øh, og så lidt baguette, der er stegt de i smør. Så det er godt, I ikke er på kur. <laughs> ja, jeg er ikke på kur mere. <laughs> og så tag en bid, og så tag et sip af jeres malou. Okay. Det, det er i munden. Skal du ja. blande Ja, Åh, den. Ja. Oh, den dufter godt. Uff. Oh. Det er så smørt. Oh. Du har, har du noget mødt frækket? Det havde du. Det var lidt. Lidt savl? Lidt savl, ja. Mm. Og så skal jeg seriøst rødvin ind i munden, mens jeg har mad. Ja. Ind i. er der ingen, ja. der kan se. Så smager det godt. Og desværre har vi ikke nogen servietter. så, så savler må du lige <laughs> ja. Ej, så ved. Ej, hvor smager den godt. Hvordan får du brød til at smage så godt? Mm. Det er ikke det smør. <laughs> det smør er godt. Det Ej, det er lang tid siden, jeg har fået sådan en frækert. Det så det du simpelthen har fået fede. den her i dit liv? Nej, men altså en sandwich. Men altså sandwich. Det, er jo, det, er sa det er jo simpelt det her, ikke? Det smager så godt. Det er simpelt. Det er ikke meget simpelt. Det er brød. Ja. Det er an. Ja. Det er tomat. Men konfitteret and, det er også frækt. For, fortæl lige, Fortæl lige øh, lytterne, hvad, hvad konfitteret and er. Altså i det hele taget, konfitteret and er jo noget, der er stegt i... sit eget. Cidarede. Er ja, ikke nødvendig i eget, men, men i noget fedt. Men and for er der jo meget fedt i, så det kan man... Ja. Jo... er jo virkelig altså, på fredag er der stegt i andre fedt, hold nu op, det er jo godt. Øh, men det skal være langsomt, lave grader, og så i lang tid. Ja. hvor lang tid er lang tid? Åh, jeg tror, at den gav jeg nok, hvad har jeg givet den, fire timer? 4 timer? Ja, på, jeg tror, 90 grader. Og så, så ligner det jo, altså det ligner jo sådan et eller andet øh, kønsløst stykke kød, der ligger der tilbage, sådan helt hvidt og sådan. Øh. Ja. Så graver det lad det stå på kølen natten over i fedtet, så det står køler ned i fedtet og så graber man det op, og du duber alt fedtet af, og så starter man det på panden, og så falder det jo helt et fra det. Det et kæmpe den. problem, vi ikke har en serviette. Ja, men jeg finder en, en våd klud, som man ved. At... <laughs> men allerede der siger du, at det er fire timer at lave den, og så skal den stå og, og falde fra hinanden natten over. Ja, i fedtet Jesus Christ. Du, du, du bruger lige så meget tid på at lave den her ene sandwich, som jeg bruger på at lave måltid på en ja. uge. <laughs> men det her smager også bedre, end det, det jeg laver, <skrællet> det, var, det var helt dissen. Eller det kan være jo sgu have et kurs. Jeg ved ikke. Og du sagde, det var simpelt. Uh, du nævnte tre ingredienser. Du ja. nævnte brød, uh, at... and og tomater. Tomaten. Jeg har brød derhjemme, jeg har ikke de andre ting. Nej, men det det. du kan godt købe det. Og der kan jeg lige uh, uh, sige, at man faktisk kan købe konflikteret andelår på dose. Og det er altså ret det? Ja, det kan man. Mange Nej, det kan nogle de der store der. til nytår der. Ja, det er ikke til nytår. Det er året <laughs> de siger, rundt. Man ser dem er jo nærmest kun i Så Der de mange af dem, men er, du kan altid købe confit i på dose året rundt. Nå. Og det er nemt, man sætter det lige ned i et øh, varmt øh, vandkar, for eksempel, fordi der er en masse fedt i. Mm. Så bliver de opløst. Det skal du lave. Og så tager man dem op på en brædepande, og så sætter man dem ind i ovnen og varmer dem i 20 minutter eller sådan noget. Så er de færdige så har du konfiteret andelår, hvor du lige kan pille benene af. Du kan også spise dem, som de er. Og så kan du lave en sandwich. Så kan jeg bilde mine børn, når jeg har det kokkeagtigt. Jeg er helt self-conscious lige nu, fordi nu har vi en mikrofon for vores mund, mens vi sidder og spiser, ikke? Ja? Og mine børn, når vi sidder og spiser om aftenen, så siger de, far, du tykker for højt. Så jeg larmer for oh, meget, når jeg tykker. Og nu er bare, at jeg bare <laughs> alle altid at det her og tænker... Folk, der er meget sammen, de kan godt blive irriteret over den, den måde. Altså, det ligger meget i ja, min, min kæbe har, har også... Nogle gange så lavede den sådan en grøn lyd, knok, knok, når jeg, og min ex hun brokkede så meget over det. Det var en af de grundene til, at vi gik fra hinanden. <laughs> Seriøst? Min ex... Det var, hun er altså, det var mange ting. Det var, mange ja, ting, ja, og, ting. Ja, det var ikke, hvor stor ting ja, grun, det var, men altså, det var med til det. Ja, min okay, ex... var meget irriteret over, at uh, når man fløjtede, det var som for det var pff, Der man ikke blive fløjtet i huset. Nej, men det kan var godt jeg, give en ret. Jeg er glad for at fløjte. Ja, men det, det er lidt uden at gå rundt og fløjte. Synes du der? Ja. Er Det Ja. Og nu cool, er jeg så... med halvdelen af Danmark, fordi det er noget håndværkere meget gør. Og, og, øh, og når, man, når man har håndværkere, og så, så er det næsten altid, at der er nogle af dem. Og det er sådan noget med, at det ikke må være stille. De hører meget radio. Og så når der ikke er radio, så, det ikke så er det sådan noget fløjteri, hvor man tænker, hvad er det? er ikke engang en melodi, det der. Det er bare sådan noget... Det synes jeg er mega irriterende. Jeg er, er dårlig det, til så, det. Så, så er det okay, ja, en hvis, man, hvis man fløjter ind i andre Jones-temaet eller sådan noget. Jeg får så. gremlins næsten hver ja, dag. Det er godt. Nå, tak. Man må ikke bedrive hår, og man må ikke have sex uden for ægteskabet. Og du må faktisk... Det må du ikke. Og du må heller ikke sove med hænderne nedenunder dynen, fordi så piller du ved dig selv. Mm. Og det er lidelighed jo. Hvad, hvordan har du det med det? Med liderlighed det eller aldrig, med forbudt har... Ja, altså, tusind tak. Det er lige Jesper, der kommer med en hård. Jamen, jeg er jo, øh, jeg drillet og hånet meget, fordi at jeg ikke har øh, dyrket øh, sex i en, over 10 år. Uf. Men det gør, at man er liderlig, ikke? Jo. Hvad med porno? Liderligheden går ikke væk. Hvad med pornografi? Hvad med det? Hvad er der med porno? Det bruger du. Hva? Hvor tror du det? Uh, Kipper? Ja. Jeg lytter godt til bordet. Det er sådan en podcast. Det er, podcast, det må... jeg er færdig af, hvor der bare er nogen, der knaller i lyd og altså, siger, ja. det er det Det er ligesom at ligge inde uh, på et og høre nogen på den anden side af væggen, der bare går til den. Det kan du lide. Nej. nej. nej. Det var pjat. Ja. Men uh, nej, du ja, no. tykkede ikke sex med uh, nogen. Nå. No. Jeg har ikke gjort det i lang tid. Er det fordi, du er en munkagtig type? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er fordi, at jeg er bange for, at, uh, at jeg ikke gider at få en kæreste. Ja. Og hvis man begynder at dyrke sex med folk, så ender man med en kæreste. Okay. Det er skal alle for kæreste. Hvad med prostitueret? Nå, no, no. Har du dem? Nej, der har det ikke. Nå, der er det ikke nogen prostitueret. Tror er der du, der, er der mange... nogen? Ville der være nogen i de den her, sådan, hvis de gjorde det? Så ville jeg sige ja, ja. Mm, nej, tror, men, men folk siger meget mange ting. Altså... Ja, men, du, hvorfor jeg ikke kunne gøre det? Nej. Det er, fordi at, det, er, det mest lydelige i verden, det er, at øh, hvis kvinden har lyst til sex. Ja. Det er det, der er mest elskider man ikke. Nå, nej. Så er det ikke spændende. Men det er der nogen der synes. Der er nogen der tænder på at kvinden ikke har lyst. Ja, det, det tror jeg ikke er mig. Men altså ikke, det, er det der med en pr prostitueret, der de har jo ikke lyst jo. Jeg tror ikke også. Ja, ja, det, det siger helt ærligt. Det siger heller ikke mig noget. Altså men, men hvis man så siger pornografi er det her og her har du et billede af en og så sidder hun i virkeligheden ved siden af. Og du kan bare gøre med hende hvad du vil. Mm. Så vil jeg jo hellere end at wank til computeren, så lave noget med hende der sad. af. Hvis hun har lyst til det? Jeg vil, hvis ja, hun gerne vil det. Jamen også hvis der var en der havde betalt hende for det. Ja, det gør kan du ikke? Hvad det asmening. Det her er. Hvis ikke jeg måtte. hvis det var en robot. Men du må godt. Ja. Men jeg har, godt. Lyst, nej, Jamen, jeg har ikke gjort det. Altså det, det har jeg ikke. Det, men nu laver vi jo bare et helt en, en, en, en Så vil jeg ikke uh, gøre det, fordi sex er, er jo ikke spændende. Der er ikke, er ikke engang en der er ikke en gnist i det, hvis ikke det, hvis ikke hun er top livled. Nej, jeg kan godt forstå. Der er også nogen der køber hvis ikke en. Hvis hun real er mere at falde nej, ned af sengen livled. En real doll, den har jo heller ikke nogen lyst. Ikke nu. Nej. Det på et tidspunkt får vi AI. Og så er det bare sætte den til at have lyst. Og hvad så der? Det Nej, det er interessant. Det er faktisk meget interessant. Fordi at gå 10 år uden øh, koldt at drikke eller varmt. Jeg er jo ikke den første der er gået i år 10 år, du sex. Nej, det vil jeg godt, men, men for alle tror jeg det kan være at udsom så. Nå, det tror jeg også det er. Jamen, det er ikke som sagt, altså forsvinder ikke, fordi man ikke dyrker sex, på det, kan man sige. Det er det jeg mener. Men det er en vækstskål, du ved, ikke? Altså okay. man vil gerne have sex og sådan noget ting, men man har ikke altså det er for risky på en eller anden måde at pludselig være i et forhold. Ja. Jeg er lyst at kigge på, hvordan det har det været i de øh, 10-12 år, jeg har været single. Ikke? Hvordan ja, har jeg haft det? Ja. Jeg har haft det fucking fedt. Ja. Altså, jeg er virkelig glad. Ja, men, ja, men det, det, det, man bestemmer sig selv. Man har ikke dårlig servidighed over noget, og man, er ikke, man skylder ikke nogen noget, og man skal ikke hele tiden Nej. høre på det. Jeg, jeg kan også godt lide at være alene hjemme en gang imellem. <laughs> det er jeg næsten hele tiden. dig ja. en verden, hvor det kun er dig ja. og dine børn og en, en Playstation. Ja. Det, du har lyst til. Ja. Det er det, du gider, ikke? Jeg har ikke? en hytte, jeg kan gå ud i. Ja, ja. Men det er det. Men det er ja. Nå. Plus det. Ja. Altså, sådan hvad foretrækker du, hvis du skal ligge i en seng ikke, og sove? Vil du så helst ligge der alene? Og al den plads, du har? Eller vil du gerne ligge og op af nogen? Altså, det er jo et svært spørgsmål, nu du Nej. Det stiller man. Det nå, det det, men, men man kan jo altid, det er jo meget hyggeligt, når man falder i søvn. Lige ligge lidt og sådan, ah, hvor hyggeligt. Men så vender jeg mig altid op. Men det, og det, det ved jeg ikke, om de er, om alle gør, det tror jeg ikke men jeg i film, der sover de altid sådan meget tæt i ske. Min erfaring er, at der kvinder gerne vil ligge og røre og ja. ligge, have fysisk kontakt, mens man ligger i sover. Ja. Men det kan jeg simpelthen ikke. Altså, jeg, jeg kan ligge i min seng, og så kan mine børn ligge oven på mig og sove, og det er fint nok. Og jeg har delt seng med en rottweiler, og det var egentlig også fint nok. Ja. Men hvis der ligger en voksen person, der af mig og jeg bare får et snit af den albu, og ja. så åh, hvor kan du ikke lige ja. få den albu væk? Jeg kan ikke sove. Nej, så kan jeg godt sige, så, det, så det er det også svært. Ja, det er lidt svæ ja. Så jeg jeg er ikke lige nok til at gøre noget ved det. <laughs> Men det må være fordi du ser meget pornografi Hele tiden, hver eneste dag, i er rådt I bilen når jeg God. kører. Ja. <laughs> det er der faktisk det er godt. Det uloven. må man ikke. Det er ikke godt, tror jeg. Arh, det er intet. Og det er kun lyden. Det er kun lyden, ja, Arh, Det audio. Det må man godt. Hvad ja, du ja. Men man må ikke være enkelt, mens man kører. <laughs> Det tror jeg også ikke, der står nogen sted i en lov heller. Åh, oh, det er en dødssynd. Det er en, og, og, og, oh, en at oh, kan... Jo, hvis, hvis, hvis, Bibelen var, hvis, hvis der havde været biler, dengang Bibelen blev skrevet, så var det en dødsøn at køre. Altså, så ville det være er fordi, at wanking uden for bilen også er en okay, Men det er meget vildt, at, at jeg tror ikke, hvis du bliver stoppet, og du sidder og wanker, så kan du ikke få en bøde for det. Det tror jeg heller ikke. Du må ikke sidde med din telefon, men du må godt sidde med din pæk. Ja, du må også sidde og, øh, og morse og sådan. Sende... Sende bræved du samtidig, men du må ikke sidde med din telefon. Nej, men godt med din bæk. Ja. <laughs> jeg tror ikke det er ulovligt. Jeg tror ikke det er ulovligt. Nej, men det tror ikke. Det ikke. det bliver, det bliver jeg lige nødt til at finde ud af det. synes jeg er meget sjovt. Altså, jeg har da kørt bil med Se. mennesker, der har undernettet samtidig. Har du det? Ja. Okay. Det er altså, jeg, jeg har ikke gjort det, men jeg oplevet ja. det. Øh, det. Masser af gange. Par gange. Tre gange måske i mit liv. Okay. Men det har der været. Jeg har da ikke gået og tænkt, åh bare på tid ikke kommer. Nej, nej. Men hvem var det der var Nogle andre end mig. Nå. Nogle piger der bare... Nå. Var det det? Hvordan du så? Selvfølgelig var det det. Piger. Jamen det er næsten. Har du haft den slags oplevelse med nogle af modsatte køretøjer? Altså de woenger i bilen? Alle mulige den slags oplevelse, har jeg kun haft for nogle af modsatte køretøjer. Nej, ikke. Det har jeg aldrig prøvet. Det er det ikke godt Nej. Jeg synes, vi skal gå videre til det næste. Kan du fortælle mig? Prøv lige at fortælle mig, hvordan du opstår det. Jeg har sagt, det kunne være spændende. Og så har de sagt, ja, det synes jeg også, så har de gjort det. Nå de gør men ikke på dig. Nej. Nå. Var det det, du troede, der skete? Nej, nu udviklede den historien. Ja, du sagde altså ikke, oh, kunne det ikke være spændende, hvis det er skete? Ja, ja hvis der, det var der var en, ikke, der, var der wankede nej, dig. Nej, nej. Den. Det er sjovt, at de kører bil, imens de gør det selv. Det synes jeg er sjovt. Hold kæft, det, og det har du prøvet tre gange? Ja. Yeah. Til skål. <laughs> <laughs> er det en vild ting for dig? Det jeg synes jeg er virkelig vildt. jeg bruger